Розплющив очі, побачив круго лице із куцею борідкою і рідкими вусами. Незнайомець підвівся, щось промовив, і всі навколо, а виявилося, що кочівники заполонили всю галявину, повторили його слова. З усього було видно, що він володарює над ними, бо кожен, на кого потрапляв його погляд, шанобливо схиляв голову і притуляв до грудей руку з нагаєм. Рідковусий мостився біля багаття на колоду, на якій ще зовсім недавно сидів Ольх. Задовнивав втопору погляд у вогонь. Всі навколо теж принишкли. Навіть коні не форкали і не дзвякали водилами. Скільки так тривало Ольх не знав. Для нього час втратив свої виміри. І в кожному разі йому здавалося, що так лежить він надзвичайно довго. Може, і все життя. Те, що було до цієї галявини, вогнище, пустосто аркана, відбувалося не з ним, а з занімілих зв'язані руки. Але змушував себе, аби навіть не вирухнутися. Нехай гадають, що він умер. Не бажав виказувати своєї знесиленості. Інколи впадав у забуття, а, прокидаючись від нього, губився в здогадах. Чому на нього більше не звертають уваги? Куди поділася та чорнокоса дівчина? Чого очікують кочівники? Та ось долинуло з боку града вигупування ніг важкозбройних воїнів. О, варяг добре знає таку ходу. Кочівники повернули голову в той бік, Грідковусий навіть підвівся, його охопило нетерпіння або заходився поплескувати руків ямлея по долоні. Недобрі передчуття заповзли в душу Ольгові, підняв голову, намагаючись побачити, що ж там діється в темряві, на кого очікували кочівники. Нарешті вони розступились. Біля вогнища з'явився високий воїн. В повному бойовому спорядженні. Тім палила йому на обличчя, тому молодий ярл не міг його розгледіти. Рідкову сей дріб наступив йому назустріч, приклав руку до грудей, а потім нагаємом тицьнув в бік Ольга. Прибулець навіть не ворухнувся, але, мабуть, пильно приглядався до ярла, бо лише через якийсь час кивнув. Ти спіймав його, хане? «Хвала тобі! Я теж виконую свою обіцянку!» ж, риплять колеса?» то везуть тобі цілий віз зброї, там міцні мачі, довгі списи, луки, з яких так влучно стріляють твої воїни!» «Ми з тобою залишимось добрими друзями, допомагатимемо одне одному!» Широко розплющеними очима дивився на прибульця молодий Ярл. Цей голос міг належати лише одній людині, тому кого він люто ненавидів. Присягнувся помститись, забрати в нього життя. А тепер сам лежить біля його ніг, міцно скручений, і мусить умерти. Лучше ну, боги відвернулися від нього. Сколь наблизився до полоненка, вдоволено обмацав очицями. Ну, що? Здибався зі мною ярле. Далеко ти забрів на своє нещастя. Ось тут і смерть тобі буде. Гей, гукнув до своїх воїнів. Поставте на ноги. Тільки впасти не давайте. «З обох боків на мечі піднімайте, та так, щоб леза крізь серця пройшли». Двоє дуже хварягів неквапом підійшли до Ольга, примірились, а потім міцно вхопивши під пахви, підпинли до гори мовашку колоду. Він аж схлипнув від несподіванки, зіпав широко відкритим ротом, холодний Піп котився щоками стікав по шиї. У ці останні хвилини хотілось грізно вигукнути щось зневажливе, але голосу не було, та й серце не відчував.